פרק י"ב: "בין שבע שנים יהואש במולכו. בשנת שבע ליהוא מלך יהואש, וארבעים שנה מלך בירושלים, ושם אמו צביה מבאר שבע. ויעש יהואש הישר בעיני אדוני כל ימיו, אשר הורהו יהוידע הכהן".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 מדוע אינכם מחזקים את בדק הבית, ועתה אל תיקחו כשף מאת מכרכם, כי לבדק הבית תתנוהו. ויאותו הכהנים לבלתי כחת כשף מאת העם, ולבלתי חזק את בדק הבית. ויקח יהו ידע הכהן ארון אחד,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 ויוזכר בן שמעת ויהוזבת בן שומר עבדיו, היכוהו וימות, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך אמציה בנו תחתם.